Уявила, що могла б застати і ослабла до решти. Не маю чого боятися з мамою, хоч боялася сама, боялася заснути і не почути, як увійдуть до хати. Натягнула від гвіздка до гвіздка, де колись сушила пелюшки риболовну волосінь, а на неї повісили дзвіночок металевий, голосний, на котрий ймовірний гість мав би наткнутися, і який при найменшому порусі не міг заспокоїтися, калатаючи з усією силою. Про такий мама каже «Богу дзвін, а дідько вкалатало». А тоді годувала малу булочками з родзинками і молоком, вирішивши, що зробить її вихідний. Завтра будуть свій бункер зміцнювати. Мала умить засопіла, а чорна темрява, безсоромна спільниця безсоння, обволокла як сіткою. Час без сонця продовжувався, на цей раз і без місяця. Темрява була справжня, так ніби складала іспит на непроглядність, і змушувала Тамару боятися. Страх з кожним днем помножувався. На його бік переходили нападники на вулиці і денні візитери до квартир. Вологі цвинтарі із гранітними брилами і усміхнені начальники із лакованими черевиками непереборні і взаємозамінні, наче голови у змія Горинича. Їх ставало все більше, і більше немов перевізник, що переправляв на берег під назвою «Страх», заповзявся виконати подвійний план. І лише дихання дитини, чисте, ритмічне, врівноважувало світло і темряву. Вона вімкнула світло і взяла першу ліпшу книжку, яка трапилася їй під руку, аби відігнати нею страх, як газетою відганяють мух. «Танець під дощем» Вони обоє присідали на слова «Тут вона стояла, до землі припала, личка не вмивала, бо води не мала». Земля була створена так правильно, що хто б то на ній не був, цар, жебрак чи дитина, він був у центрі. І вони обоє були у центрі. Зверху сіявся дощик, але що він їм? На ногах танцювали нові чоботята, в міру завеликі, щоб хоч зло два роки у них походити, напхані, аби не спадали сіном, в якому було тепло і сухо. Коло за колом оберталися надовколо всі їхні односельці, ніби хотіли переконати самі себе і когось на горі, що все йде, як і заведено, по колу, тільки вище і вище. Одне коло вели діди і баби. Вони співали «Ой, на горі, на горі, Вівчар Вівці зганяє, уга, уга, уга, га, Вівчар Вівці зганяє, Лучше було б, лучше було б не любити, лучше було б, лучше було б не ходити, А ще краще, а ще краще, та й не знати, чим тепер, чим вчетвер забувати. Вони були вже старі і тримали для себе тільки спогади. Тішилися, коли мали чим їх наповнити, і злостилися, коли згадувати приходилося довго Бо це означало, що скриню пам'яті вони не настарали Проживши бідно, скупо Однаково не так Інше коло вели їхні батьки Горобчику, пташку, пташку Чи бував ти в садку, в садку Чи бачив ти, як мак сіють Гею так, показували вони Сіють мак, гею так Ще раз показували, сіють мак Вони ще сіяли і в землю, і в тіло все навколо було ще їхнім. Життя не спішило ставати скринею спогадів, і вони ще не розуміли щастя свого буття вповні. Ходили за піснею, пили багато горілки, били своїх жінок і любили ночами в кукурудзі сусідських. Добре, що діти вдавалися, у кого хотіли, бо, якби запрагли у тата, було би багато надаремне вилитої крові. Парубки й дівчата виводили. Ми голубку голубили і довкола обступили. Ти, голубко, чого тужиш, вибирай же, кого любиш. Вони ще вибирали. Зачервонівшись, простягали руки за тим, кого біля них бракувало, і вводили в коло. У колі утворювалося маленьке коло, воно росло і збільшувалося, а зовні ще вущило і маліло, І коли оте, що всередині, не могло вміститися у тому, що від світа хтось один сумно і тонко починав, Листок до листочка, Цвіток до цвіточка, Мусить від нас відійти Одна паніночка. І паніночки